Endnu en hjemmekamp og endnu en skuffelse for AGF og for klubbens tilhængere, der var mødt op på et råkoldt energipark, hvor der har været langt mellem sejrene de seneste år. Og det lykkedes heller ikke de vige at slå FC Vestjylland. AGF startede ellers bedst og kunne bringe sig i front på et flot mål af Søren Larsen, der pandede bolden i mål efter et velblaceret frispark fra Kasper Slot. Derfra var det gæsterne, der tog det meste initiativet i en chancefattig og langsom kamp, der først livede op i de sidste minutter. Inden havde Vestjylland-Brags udlignet på et straffespark, og kort før tid bankede Mark Dahl, hentede bolden op i den fjerneste krog, og så startede masseudvandringen for stadion. Men kort efter skorede Søren Larsen sit andet mål til slutresultatet 2-2, efter Mikkel Kirkeskov havde satt bolden ind i hovedet til Anders Kugger, der var smidt i angrebet. Den stærke forsvar hældede bolden fra fødderne af Larsen, der resolut afsluttede en ellers kedelig kamp med et flot mål. I lytter til AGF-Fan FM, hvor vi i dag skal snakke om opbakningen på Energipark, og vi skal også snakke om AGF's hjemmebanekompleks, og så ser vi frem mod mod OB. Programmet kan som altid høres på Aarhus Lokalradio 98,7 FM fredag mellem 7 og 8, streames fra AGF og eller hentes som podcast i iTunes, umiddelbart efter vi er optagerne. Panelet i dag består af Jesper Kruzel, journalist og kommunikationsredgiver i Katalysator, og så står du for afterwatchbarinterviewende i AGF øh, oppe i sponsorlouchen, helt alene efter Søren han har fået karantæne. Velkommen til dig. Tak skal du have. Og Søren, manden der kun er kommet i dag, fordi der er frityrestik dig på menuen, det der så ikke, kan jeg se. Det er der så ikke, fordi at uh, modsat dig, så handler jeg ikke uh, alt i 7-11. Så jeg har været i Svejs og Bæren og købt knælsnegle. Okay. Er, de, er, de, er de ikke ulovlige? De uh, ikke endnu, så derfor tænker jeg, at dem giver vi lige en chance. Vi pakker meget bunden af første jingle, så vi ikke larmer for meget. Det gør vi. Den kommer her. Løs væk alligevel. <laughs> men øh, vi starter som så ehm øh, kampen FC Vestjylland. Hvor skal man næsten begynde? Ja, hvor skal man begynde? Jeg har lidt en tilståelse. Jeg så ikke øh, hele første halvleg, for der stod jeg så min søn spille indendørs fodbold, men efter de bytte ting der jeg har hørt bagefter, så var det også mere underholdende os til syv og drenge spille indendørs fodbold end den der første halvleg. Øhm, så har jeg selvfølgelig set, at øh, de hø højdepunkter var første halder og anden halder, jeg, jeg så, da jeg kom hjem. Øh, det var jo virkelig, virkelig øh, en, en langtrækker. Det var ikke opmunterende. Det var, ja, det var lidt trist øh, indtil sidst, hvor Søren Larsen han så lige fik øh, glattet lidt ud, kan man sige. Ja, og det er jo derfor, at der er kage i dag, kan man sige. Ja. Vi det forudsagde at du i sidste uge. At Larsen ville score, ikke? Ja. Ja, det gør jeg. Det plejer jeg at sige hver gang, jeg rammer som regel plet, sådan hver tredje, fjerde gang. Ikke? Hvordan oplevede du kampen, Jesper? Ja Jamen, jeg synes ikke, der manglede underholdning. Jeg synes, der manglede kvalitet, i hvert fald de første halvleje, i helt ekstrem grad. Altså, der gik i de der 24 sekunder, øh, før øh, Vestjylland ved den gode gamle Michael Lum, havde en kæmpe chance. Altså, en 660% chance, som han, øh, som han brænder. Øh, så kom vi tilbage igen øh, på det her ret flotte mål af øh, Søren Larsen, men første halvleje var, var til at lukke op og lave et i. Og vi er lidt efter Petri Passer. Passerne i sidste uge også, som mm. vi lidt dømmer færdig. Det var også ham, der, der lavede den der i kampens første minut. Er det ikke sådan en rutineret rev som ham, som egentlig burde have ro på der? Jo, altså man kan sige, at nu kan jeg ikke huske, om der får slået indlægget ind, men, men der er også masser af plads. Jeg godt forstå, at, at de to centrale de panikker lidt, fordi det er, en, det er bare en, en kniv, der bliver kastet ind i, ind i hovedet på dem. Og jeg ved sgu ikke, om Petri skulle have klid af den. Det skulle han jo nok. Men, men jeg ved ikke, hvor nemt det egentlig var. Jeg synes... Jeg synes, Bax øh, i den kamp, ikke mindst Kirkesgaard, desværre, som har spillet en rigtig, rigtig flot halvsæson øh, halv indtil nu, virkelig, virkelig kontekort i den kamp. Ja, det gør han. Jeg synes, det virker, som om P3 er faldet tilbage på at spille på rutinen. Altså efterhånden, og den rutine så altså, måske, ja, rutinen er stor, men, men kroppen er blevet lidt slidt, og han er blevet lidt langsom, og det virker lidt, som om, at han, han gør det, det nødvendigt, og så måske ikke så meget mere, øh, jeg kan, synes, det bliver mere og mere tydeligt, hvorfor man har valgt at sejne med læderbjørnen, som han allerede nu har blivet døbt, vores ven fra Vikings Stavanger, det er den norske midforsvar, Johan øh, Bjerter Lærdal, eller hvad det nu hernede? Øh, fordi jeg synes, øh, det virker lidt som om Petris Petries øh, salgs, sidste salgsdato, eller hvad det nu hedder, den nærmer sig med drastiske skridt. Så har man jo også... Øh væg i forhandlinger med Kura så vi der har en siger øh, som det er klart man man kigger på det der midterforsvar men, men, men det var ikke kønt og det er jo ikke første gang at Petri Petersen har været ved at kaste et mål eller har kostet et mål. Men jeg synes også det blev tydeligt at det er jo ikke bare i i handling han er han har blødt lidt langsomt det er også i tanke for det, det her med når AGF spiller bolden rundt det går ufatteligt langsomt når det starter med fra forsvaret og når de skal ja. vinde bolden og Altså, de modstandere når jo at komme på plads, fordi bolden, den bliver simpelthen ikke flyttet hurtigt nok. Nej, det er også det, et kritikpunkt, jeg ja, har efter kampen mod, mod Slagelse. Det er hastigheden, det går simpelthen for langsomt. Det er også derfor, at folk siger, at det var en kedelig kamp. Nu siger Jesper også, det var underholdende. Ja, det var det måske for den neutrale jagttag i dele af kampen. Men det var jo også kedeligt, for det gik jo langsomt. Og det, synes jeg, har været vores problem, det her tempo, den her inæthed. Den der vilje til at få noget tempo på, dels i omstillingerne, men også i det etablerede spil. Og hvis det, hvis det skal komme nede fra passerne, kure, kure spiller på det sikre, og det er fint, jamen så, så, så sker der ikke så meget, det der for Slot, han, han tit trækker ned, og, og når så Jørgensen er kommet ind, som han gjorde også her i weekenden, jamen så kan der så komme lidt for ham, fordi det kreative kommer jo ikke fra vores midtstopper. Vi har jo ikke i modsætning til eksempelvis andre hold, øh, nogen som, som kan sætte tempo på, som man ser andre steder, men man kan så sige, de midtstopper, som er gode til at sætte tempo, jamen de er som regel ikke i Superland ret længe, for de bliver fanget op af nogle udenlandske klubber. Men altså, det er jo nok, at det du dur ikke at have et, et voldsomt langsomt midterforsvar, og, og der er en udfordring nu. Øh, men, men det er jo sjældent fra midterforsvaret, at der bliver sat fart. Altså det gør der heller ikke en klub som FCK, der er det så bakkerne, der i den grad holder øh, over og fører bolden frem og får, øh, får sat fart på. Og noget det, som Vestjylland lykkedes enormt godt med i den kamp, er at få lukket fuldstændig ned for øh, Sanderjul, øh, som spillede sin trøjeje øh, ringeste kamp i den hvide trøje. Øh, eller i hvert fald han havde i hvert fald sin sværeste kamp fordi han simpelthen ikke kunne komme ind i bolden. Ehm øh, og og så kommer det jo til at se langsomt ud, men det er jo også der skal to tilvals og og det er også et spørgsmål om at Vestland spiller den kamp enorm fornuftigt. Ja ja, det er OP's snu OP som han siger, vi ejede over stadion sa han bagefter. Eh, øh, det er jo så bare træls at høre på, men, øh, men det gjorde de jo i i lang han spiller også nu, men Jesper har fuldstændig ret, hastigheden skal komme fra baksen, så det har vi også efterlyst før i det her program. Men jeg synes bare at nogle gange man godt kan se når Kura for eksempel for lysten og mod til at tage en tur op. Jamen, så får vi en overtal situation på midtbanen som, som, øh, som der er nogle fordele her som er fordelagtigt. Og det synes jeg godt man kunne ønske mere at at øh, midtstopperne, de kom mere frem, øh, fik mere fart på, slå nogle længere bolde helt op til til Søren Larsen måske, og så se hvordan det udvikler sig. Men men det ja. ser man også fra fra Anders Kure i, i første halvleg, hvor han han slog alligevel en del bolde ned i dybden, men, men det var ikke så mange, men der blev vundet. Udnytter man Jesper Lange godt nok? Altså for eksempel jeg synes han var rigtig svag i Brøndby kampen og i den her kamp der synes jeg også han var, han var ret usynlig. Jamen et mellem andet sted så synes jeg måske også forsvaret er det forkerte sted til udgangspunktet, for jeg synes ikke det der problemet var. Jeg synes Jesper Lange på 1 havde en en svær kamp for mig at se, at det afgørende ikke er Jesper Lange laver masser af mål. Hvis Jesper Lange laver den her arbejdsindsats der gør at Søren Larsen kan lave mål, så er det super fint. Altså i en periode på landsholdet for mange år siden eh øh, lavede mål, men Jondal tæskede men det er for mig. Men Jesper Lange kom ikke til ret meget, og han løb ekstremt meget, uden at få sindssygt meget ud af det. Heller ikke i forhold til at sætte Søren Larsen op. Men det største problem for mig at se i den kamp er hverken angrebet eller forsvaret. Det er midtbanen. Mm. Den centrale midtbane med Kasper Slot og Kasper Boulsen spillede virkelig, virkelig dårligt. Det var også P æh, næste punkt. Poulsen havde også en dårlig dag på kontoret, ikke, her efter, som altså, han måske har haft flere gange. Ikke? Men jeg synes godt, at vi, vi skal gøre angrebe færdigt, for Jesper er fuldstændig ret. Det er den der konstellation med Jespers navnebror Lange og Søren Larsen, som, som, som skal gøre noget. Men det kræver så også, at Lange han, han kommer godt i spil, nogen, han løber meget, men han har savnet nogle ordentlige dybdeløb, og det giver også mod, mod Brøndby det, der ellers normalt er hans spidskompetencer. Det har jeg savnet lidt. Øhm, og generelt så synes jeg jo, at holdet ser efterhånden noget slidt ud, også på midt Mærkeligt nok, når man tænker på de muligheder, vi har for at stille op på midtbanen. Vi havde nødvendigvis ikke behøvet stå stille med Kasper Poulsen øh, fra, fra, fra start af. Kasper Slot, han laver en assist, og, og på den måde er han igen en, en, en vigtig faktor, selvom han ikke spiller skide godt. Men jeg synes også, vi har et problem. Jeg synes, Uduro spillede selvfølgelig måske lidt bedre en tid, tidligere. Jeg har før været ude med, med riven efter ham. Men det, vi så sætter ind på midtbanen, og det er vi slet ikke noget til endnu. Altså, der var engang, Peter Sørensen sagde, vi har en bænk, hvor vi kan sætte forstærkninger ind det har vi ikke i mange kampe. Det, det, det, det, det, vi kommer ind med, øh, Georgianerne, der kommer ind, øh, altså, vi har ikke noget at komme ind med at skyde med, synes, synes jeg, det synes jeg er meget tydeligt i den kamp. Men det synes jeg. Jeg synes, at Def Dajani løfter kvaliteten øh, omkring øh, 100%, da han kommer ind. Øh, du har spiller et rigtig godt første kvarter og får trukket en meget tidlig advarsel på lump, øh, og så rører vi ikke bolden. At score, Hvad siger du? Ved at score. Han, rammer op, han rammer oversiden af overliggeren. Ja. Jeg synes virkelig, at Def får lavet den der ufossilhed og få bragt noget andet i spil, og kommer vel til 3-4 øh, gange flere indlæg, end du gør på den halve time, han får, eller hvor meget nu er. Det er jeg også helt enig i. Han, og jeg synes også, han har set god ud i de kampe, han har kommet ind, da Jarnia er kommet til baglinjen og har fået slået nogle indlæg. Men øh, egentlig, jeg godt vil diskutere noget mere, det er Kasper Slot. Mm. Fordi at, øh, altså hvis jeg havde været træner, nu ved jeg godt, der har været noget, noget Hulum Hai imellem dem, men hvis jeg havde, træ, havde været træner i det her efterår, så havde jeg taget ham ud i en del af kampene. Jamen, jeg på... sy det, det kan jeg godt følge dig i. Problemet er, at han er den eneste på midtbanen, der bidrager med noget offensivt, altså stadigvæk, og han har stadigvæk den, der kan lægge de gode afleveringer. Han er stadig den, der kan skyde udefra, og som dermed også har givet nogle mål. Det har vi set tidligere, blandt andet mod FC Vestjylland i den første kamp i sæsonen på, på udebane. Så, så jeg tror bare, hvis man tager ham ud, så bliver midtbanen alt for indimensionel, så har du ikke den der offensive mulighed. Fordi al respekt til Poulsen, al respekt til, til Hjalte Nørregård, men det er jo ikke der, de ting kommer fra, som Kasper Slot kan lave. Vi ser også eksempler på hans gode sparketeknik, der han lægger op til Søren Larsen. Et klassisk mål med Søren Larsen og et godt indlæg, det er sådan nogle ting, som vi også har Slot med for sig. Så... Men, men det Slot skal gøre, det at binde midtbanen sammen og være den, der står for det kreative spil, men, mm. så det er vel i høj grad... Hans, nu er det, det, er jo, ikke, det er jo en holdpræstation, men han har vel del i skylden i, at det ikke flyder så godt, som, som det har gjort tidligere. Altså, han har vel en, en ret stor aktie i, at, øh, at Larsen Lange ikke fungerer voldsomt godt. Øh, jeg undrer over, at rigtig mange af de der lange bolder, der bliver lagt frem, som er ganske fint, når man spiller med, med to man på toppen, de rammer Jesper Lange, som er okay på låget, og ikke Søren Larsen, som er langt bedre på låget. Altså, alt lige vil den bedste... Øh, det bedste regnestykke være således, at den rammer Larsen, som så kan sætte Lange i spil øh, med at flække videre. Eller, eller på en eller anden måde vinde bolden og, og sætte sine lidt mindre makker op. Og der, der bærer Kasper øh, Slot vel en stor del af skylden sammen med kanterne og baks på at ramme den forkerte mand. Eller ja. ikke forslået den rigtige aflevering. Men jeg er enig med Søren i, at, at problemet for EGFR er, at hvis man piller Kasper Slot ud af holdet, så er der ikke en øh, en indlysende afløser endnu. Han er jo så købt og kommer øh, til januar. Mm. Og det, det håber jeg lidt kan, kan blive... Det. Nu ved jeg ikke om, om Kasper Slot, det er der heller ikke nogen, der gør ude over Brine Sten og Kasper Slot, der ved, om Kasper spiller i klubben efter, øh, efter næste transfer-findue. Men om ikke andet, så kommer der i hvert fald en kreativ kraft, øh, en mand, som også er fantastisk god på dødbold, ind og presser ham og, og tvinger ham til at op i lidt. Kasper Slot er i øjeblikket lidt for sikker på en, øh, på en plads på, på holdkortet, som jeg ser det ud fra. Ja, fordi han netop ikke har en konkurrent, der en lidt den samme type som ham. Og det kan Daniel Olsen blive, når han kommer. Øh, men, ja. men er han også ved at, blive, øh, at være lidt brugt? Altså Kasper Slot er jo netop en, der spiller alle kampene. Pludselig er... har han været afsted med landsholdet. Ja. Og, ja. og vi Jamen. tænker på, at altså, sæsonen har kørt med en meget kort øh, sommerpause. Har den kørt fra... Bestemt, altså, han har jo været i gang nærmest siden vi snakkede med ham i Portugal øh, i, i februar måned, ikke? Øh, der har han jo været i gang konstant, for det er en meget lille sommerpause. Og, og han, inden det var han jo afsted med landsholdet. Og... Afsted med landshold, landsholdet, ligge landsholdet, og han har spillet landskampe og været med alle mulige mærkelige steder, Helsingør og sådan nogle ting, det kan da gøre de værste selv trætte med. <laughs> men, øh, men selvfølgelig er han træt, han er en ung spiller, og så han jo haft den her polemik med Peter Sønsen os og vi ved ikke hvor det ender landet. Altså hvis du har det et anstrængt forhold til din chef, så mangler du lige de sidste 5-10% at hive derop, når det begynder at gøre ondt, og det gør ondt nu hos Pelle. Altså de trættere, de skal lige have det og de, øh, de, de skal lige have de sidste 5% som kommer automatisk i august og september måned. Dem har han de ikke nu. Og Kasper Slot tror jeg har svært ved at finde de der ting der. Så jeg tror sgu mere han er blevet slit, og jeg er meget spændt på hvad der sker her i vinterpausen om han kan finde om jeg så må sige motivation til en forseson eh øh, hvor det igen bliver to skridt et tilbage for ham, eller om Sten og ham, de finder ud af, at jamen, nu tager vi imod det her bud her. Det er måske ikke det, vi havde håbet på, men så tager vi imod det. Jeg er meget, meget enig i altså, os. Det er et enormt væsentligt pointe, at øh, altså, jeg hører til dem, der ikke tror på øh, den der gamle kliché om, at fodboldspillere ikke gider. Øh, jeg, jeg, jeg, er ret, jeg er ret sikker på, at de gider alt det, de overhovedet øh, evner, og, øh, og så bliver de bare en lille smule trætte en imellem, fordi de løber relativt meget, og fordi de evner et, et pres, som, som de færste af os øh, for alvor kan jeg forstå. Jeg tror, Kasper Slot har, øh, har følt jeg gætter på, at Kasper Slot har følt et kæmpe, kæmpe pres. Han er den kreative mand på det hold, der kan spille, fordi Martin Jørgensen er så, så skadet, som han er. Øhm, og når Kasper Slot ikke fungerer, fungerer ikke effekt. Det må være sindssygt hårdt for en mand på hans alder. Øhm, samtidig glibbet det her, det har de jo været åbne om i klubben, glibbet det her at skifte til, til fransk fodbold øh, i sidste transfervind nu. Eller brygge. Øh, eller brygge. Ja. Og, og det, må bare, det må da være pissehårdt. Mm. Øh, så så jeg, jeg peger ikke fingreksplot. Jeg konstaterer bare, at det fungerer bare ikke super godt lige i øjeblikket. Og det er sgu meget forståeligt. Men jeg synes, det var, det, ikke... Jamen, ja, det var bare det der med gider der. Det er helt enig med Jesper i. Fordi der er den der tendens til, at man siger, at spillerne ikke gider. Øh, og det vi tre jo om. Det er der ikke noget, der hedder. Men der er alligevel de der sidste 3-4-5 som skal findes et andet sted. Som skal findes i sammenholdet på et fodboldhold i jeg ønsker om at dø for dem der sidder ude på bænken i i i glæden om, omkring tingene øhm, i, i de udefrakommende ting. Nu kommer vi ind til stemninger og der, der er noget ting som bliver hentet der, og de mangler i øjeblikket. det kan du se på andre hold at der er den der FCK Brøndby og De har den her ekstra guide som måske kommer ud fra bænken eller kommer på en eller anden anden vis, at de, de har et et anderledes sammenhold, eller en anden stemning eller hvad ved jeg. Eh øh, så så selvfølgelig er der ikke noget der hedder at de ikke gider, men der er noget der hedder at vi mangler 5% og så, så kan vi så diskutere hvor kommer de 5% hen så? Yes. Øhm, en anden ting. Øh, det er nogle gode kanelsenegler, du har købt. Det er godt. De er fra Svej til Bageren. Men jeg vil gerne have frityret bagværk næste gang. <laughs> så må se, om du vinder igen. <laughs> øh, Martin Jørgensen han bliver sat ind i sted for Kasper Poulsen. Øh, og vi har diskuteret den her Martin Jørgensen i en 4-4-2 før. Øh, som Peter Sørensen selv har været ude at sige, at det, var, det måske ikke er oplagt. Han kommer så ind på, på den kontrollerende plads. Hvordan synes I det går? Jeg var overrasket over, hvor godt det gik. Så det gik ret fint. Ehm øh, Martin Bedongang passede i øh, i de der situationer hvor han tilsyneladende lidt glemmer at han øh, mangler noget fart, at der, han, bliver, han bliver ofte angrebet af en af en spiller, øh, der kommer bagfra, altså fra vores mål med retning mod eget mål, hvor han øh, hvor han simpelthen bliver øh, trænere kalder det robbed, at, der, at han er bolden vi prikker frem eller han bliver, han bliver taklet. Øh, ja. Men når han ellers får sluppet øh, at ud i det angreb eller har en øh, en midterforsvarer der skærmer ham lidt øh, bagfra, så synes jeg stadigvæk han slår afleveringer og som er på et utroligt højt niveau. Ja. Du skal lidt tættere på mikrofonen, Jasper. Jeg sidder fuldstændig stille. <laughs> bare tage den der helt ind, Jasper. Den der. Men det, det er jo fuldstændig rigtigt. Martin spiller nogle gange som om, at han, øh, det er 19, øh, 1999, øh, og han spiller i Italien. Han glemmer lidt, hastigheden ikke er der. Og modstanderen har jo set det der, og de, har, de taler sikkert om det. Hvis Martin Jørgensen spiller, hvis han kommer ind, så skal han blitzes, øh, eller robsom, som det hedder i England, hvor man stjæler bollen fra ham. Altså, fordi så, så er han for langsom. Og når han skal forsvare, er han også for langsom? Og det er det, vi har talt om. Så kommer vi jo ind i det her dilemma, som er så svært med sådan en stor spiller, som Martin Jørgensen er en stor personlighed i AGF, et kæmpe navn, et ikon, øh, at han så måske ligefrem ikke passer ind i det her system mere, og hvor skal han så placeres? Fordi vi, vi vil jo alle sammen gerne se, at han spiller til, til han er 45, men vi må, vi må bare konstatere, som Jesper også siger, hastigheden og øh, overvågenheden i forhold til ikke at miste bolden, den, den mangler han lidt nu. Til gengæld har han en overblik, der er fuldstændig over truffen, øh, og så kan han sparke med begge ben. Altså, han kan ligge ind i midtercirkel i næsten klassisk Jan Mølby-stil og fordele de der bolle med højre venstre ben øh, over 35 meter, som også er med til at gøre f.eks. Defter Jarni farlig i, øh, i anden halvleg her i, imod mm. Vestjylland. Og det er, øh, de kvaliteter kan jeg sagtens se øh, blive brændt i spil, også til til en halvlegister her eller en halv time. Forskellen var bare, at i hvert fald på Landshol, der blev Jan Mølby beskyttet af sanden Leby og Jens-Jørn Bærdsen, den slags spillere, jeg kan ikke huske Liverpools hold, det kan Jesper bedre, men jeg tror den gang havde man mere tid og mere plads, og han blev i hvert fald mere beskyttet end Martin Jørgensen gør. Og selv en spiller fra, fra slagelse eller andre i en forøre hold kan jo sagtens nu overfalde ham, så han kan miste bolden. Ja, yes, men lad os se hvor hvor han lander efter vinterpausen. Det Altså han siger jo at han gerne vil forlænge. Ja. Og så kommer jeg som fan i et dilemma, for jeg vil også gerne forlænge med ham. Jeg kan også godt se de udfordringer men, der. Men øh, den diskussion har vi taget, for mm. nu grunder vi noget, som vi også kommer mere ind på senere, men AGF, de øh, formår stadig ikke at vinde på hjemmebanen. hvad er det der gør at at det er så svært at at skabe kampene, for det net, jeg tror lidt det er det der går galt, at, at de de får ikke skabt kampene på hjemmebanen. Altså AGF er rigtig gode på udebanen, hvor de kan stå og lure og så løbe nogle hurtige kontra. Det det det kortsvæje manglende kvalitet, kan man sige. Øh, vi har mange spillere som er reaktionsspillere i stedet for ageringsspillere, det vil sige omstillingsspillere, nogen, der har fart, øh, kanterne for eksempel. Øh, og det er svært, hvis man skal skabe kampene. Hvor kommer tempoet så fra? Og så tror jeg, der ligger meget psykologisk i det, at vi har en eller anden idé øh, om, at vi er de bedste i hele verden på årsstadion, det har vi stadigvæk, selvom vi har vist, at vi ikke er der. Dermed undervurderer vi de modstandere, der kommer her. Og vi kunne spille op til vores bedste, når de klassiske hold kommer, Brøndby, øh, til dels OB, FCK, øh, men de hold, som... Nordsjælland, Slagelse og andre, som vi har slået os imod her i efterårssæsonen og haft problemer med på hjemmebane i Aarhus, jamen, øh, der mangler vi igen de der 5%, jeg snakker, og måske en der 10%, det, det er noget mentalt, og så lukker vi bare for mange mål ind, og det gør vi også i Aarhus. Øh, der var det tredje straffe, der blev lavet imod os på hjemmebane her. Øh, det der lump lavede, så ved jeg godt, at vi, der nok ikke var straffe, men det bliver alligevel øh, fløjtet, ikke? Øh, så vi lukker også for mange mål ind, så jeg tror, det er, det, det, det er et eller andet indstillingsmæssigt, og så de hold, der kommer til Jamen, jeg tror, man ubevidst undervurderer modstanderne og overvurderer sig selv, fordi du spiller på Aarhus Stadion, vi AGF, det er vores hjemmebane. Øh, her har vi, øh, her kan vi, har vi, er vi normalt, traditionelt overlejende. Og, og så skal man styre spillet for det første, fordi modstanderen kommer med en taktik om at være afventende, eller vil spille på en anden måde. Øh, derudover kommer de jo så også nu, kan man sige, med den selvtillid, som vores dårlige resultater på hjemmebane har vist, at de godt kan spille op med os. Og i modsætning til, hvis du spiller i Odense eller i Brøndby, så kan du afvente. Og det er vi et hold, der er god til at afvente. Men når du spiller hjemme i Aarhus Stadion, så skal du skabe kampen. Og det har vi ikke spillerne til. Og, og det, det synes jeg bare giver sig udslag i nogle mærkelige resultater på Aarhus Stadion. Jamen, jeg, jeg er ikke enig. Altså, jeg, jeg, øh... det er den der gode gamle sang med statistik og hvad fanden man egentlig kan bruge til. Altså, der er jo ikke nogen hold, der bortset fra FC København, der er spilstyrende i nogen kampe. Altså, de hold, et af de hold, som, som bliver som bliver hyldet for det mest fantastiske fodboldspil i nyere tid, det er OB som spiller kontra. Altså alle hold spiller kontra, altid, hele tiden. Men de får mm. måttet at vinde eller få uregjort hjemmebane. det gør vi jo også en gang imellem. Altså den, den liga i år, det er jo også en floskel. Nu har jeg, jeg skal, så bringer jeg lige en statistik på banen her, fordi at, øh, nu, nu bytter vi lige lidt rundt i det her. I de seneste fem sæsoner, siden 0-9, 0-10 sæsonen i Superligaen, nu regner vi ikke førstevisionen med, der er AGF vundet 18 ud af 58 hjemmebane gamle. 1858. Det, det kan Det også bare ikke bruge noget, for det er statistik. Nej, nej, men, men, men jeg, jeg, jeg vil bare gerne ud og konstatere den niveau. Jeg er lidt illaet med hvad, jeg vil gerne høre hvorfor. Øh, og jeg ja. kunne godt tænke mig at høre bud på, nogen der kunne komme med, hvorfor det lige præcis i Aarhus skulle være svære end på alle andre hjemmebaner. Det som du skitterer før, Søren, bare være fuldstændig det samme for OB, for OB, for Brøndby, for alle klubber i verden. Hvorfor er det så ikke sådan? Altså, det er jo ikke sådan, at så det at spille på hjemmebane og have et pres... Det er, det er unikt i Aarhus. Og jeg vi også nødt at sige, at den der godgørende sang om, at presset er større i Aarhus end alle andre steder. Jeg giver ikke en fløjtende skide for det. Det er simpelthen ikke rigtigt. Det er jo egentlig selv, selvbevidstheden. Det indre pres er, er større i Aarhus end mange andre steder i Midtjylland. Og tror du det er hårdere for en, en ung knægt fra Aarhus at komme ind på Aarhusstadien, end det er for en tutur at komme ind i parken? Ja, det tror jeg. Fordi dels har du meget større opbakning i parken, dels har... Øh Hvad hedder det? Du som regel fået en længere snor, ind du kommer ind. Men så er der det der udefinerbare AGF-ske, som, som gør, at man har en eller anden form for selvbevidsthed inden man går på banen om at det skal vi nok klare Fordi vi er vi er AGF og vi er Aarhus og her vinder vi altid men man glemmer bare statistikken og jeg synes den der statistik er horibel. Men, men så så det ikke... der mand er det noget du har hørt fra øh, fra Oddu eller når du har hørt fra øh, Skeet eller når du har hørt fra altså det er Nej. jo ikke så det der med at se på en klub som sådan en konstant der Ej. har der har været sådan de sidste 30 år det er sgu ikke rigtigt der er ikke nogen spillere i truppen der har oplevet det pres på tidspunktet jo både som for Martin Jørnsen som spillede i få sæsoner i 1996, Nej, der noget der er noget uanset eller i en klub uanset hvor mange spillere du hvor mange du du, du du skifter ud og der er jo noget mentalt i det det kan du også se i Brøndby da de havde det dårligt så kunne du også tage til Brøndby og og have en chance for at vinde så, så troede vi vi kan godt komme herfra med et resultat det er måske ved at dø lidt nu for nu nu at vi op igen det er jo det samme med med med AGF hvor modstanderholdene kommer til og så vi skal bare spille på en bestemt måde så vinder vi og vi skal bare prikke på den her ballon og så implodere ballonen og så falder vi sammen men jeg tror der er stadigvæk er noget psykologisk i det at vi har en eller anden om at, at vi er på forhånd modstanderholdene overline. Eh øh, og det kan du sige det det passer ikke for nu er det nye spillere, så man ikke i gang det. Ja men det der dag, tror sådan når der, der ligger i klubben det mentale øh... Ja men hvor i klubben? Er det hos spillerne, er det hos træneren, er det hos fansene? Det er hos fansene. Det i klubben som sådan, i klubbens DNA. AGF har der altid haft den her idé om, at vi er bedre end modstandere, når de kommer til Aarhus. Det har vi da haft siden uh, 1950. Det, det er i hvert fald en historie, vi har yndet at fortælle selv siden 1950, mm. og sikkert også siden 1940 1930. Nu, nu nævnte Kasper eksemplet med Josef Tutu, der kommer ind. Altså, hvis du, tager, hvis du i stedet for tager uh, Anders Randrup og kigger to år tilbage i Brøndby, så mener, vil jeg da mene, at det pres på Brøndvysdadiom, de gange jeg har været som tilskuer eller som journalist på Brøndvysdadiom, skal jeg eddermame love for, at det Brøndvyshold, der kommer bagud... De på hjemmebanen. De var også de et oplever et pres som man ikke har oplevet i årevis. De var 1 mål fra at rykne De var et mål fra at rykne ned i Horsens. De var et et puubetrår fra at rykne ned i Brøndby. Det var jo en af der piger du ikke kender der scorede målet. Ja. Men <laughs> Men jeg har ikke forklaring på den der hjemmebanestatistik. Jeg prøver bare at komme med nogle teorier om, hvorfor. Og som en, der har fulgt klubben siden dengang, vi vandt på hjemmebane, hvor det var naturlov, vi vandt på hjemmebane, der var ikke nogen, der kom til Aarhus og vandt. Og så til nu, hvor det er naturlov, at vi taber eller spiller uaggørt, der er sket noget der. Og hvad er det, der er sket? Og jeg tror, man har en lille smule bragt den der historie mentale ting, om, om du vil, øh, som, som ligger som dyne omkring Aarhus Stadion, som kommer fra fansen og som ligger i klubbens DNA, og som gør, at man bare en my undervurderer modstanderne på beinl mod. Og så må jeg lige sige en anden ting. Så er det er jo også bare mangel på kvalitet. Altså lad os da bare konstatere det. AGF har ikke haft et, et hold som har sgu vinde ved eneste hjemmekamp i rigtig rigtig lang tid. Altså det må vi også bare konstaterer. De hold der kommer til Aarhus, der har faktisk mange gange de har været bedre. Og så har de i de sene over fået ud af, hvordan spiller man AGF på hjemmebanen, og at vi faktisk godt kan komme her med et resultat. Og hvis du er synderjyske, New Zealand, slagelse der kommer til Aarhus og ved, her har jeg vundet før hvad skal jeg gøre for at vinde igen? Jamen, så, så, så har du opskriften til katastrofe. I gamle dage, når de hold kom, sågar Brøndby og næsten også FCK, jamen, så vidste de, det var svært at spille her. Det ved de godt, det er det ikke mere. Men så lad os blive enige om, at det, at det kvaliteten, det, det handler om. Fordi jeg, jeg er bare bange for, at den der fortælling, vi og, og man, du ser meget man, øh, og, og den, som vi, og man omkring AGF hele tiden i talesætter. Det er det her pres med, at øh, nå, men det er nok fordi, der ligger noget i klubben. Og man et eller andet sted, så det måske også en ret bekvem undskyldning i de situationer, hvor kvaliteten bare ikke er. Altså nu taler vi om, øh, om Bjørdal, der kommer til og måske bliver en forsvarsstyrmand. Hallo, vi har ikke haft en forsvarsstyrmand siden øh, 1. verdenskrig, alvor. der for alvor har, der har fungeret. Og måske det er det, der er problemet. Og der synes jeg bare, det er en lille smule ærgerligt, at, at folk omkring klubben, måske internatum, det ved jeg, intet om, en imellem kan skubbe det der kvalitetsspørgsmål og sige, at øh, det er sgu nok bare det mentale pres. Så hvis bare vi får taget os lidt sammen, og vi træner lidt hårdere, så skal det nok gå. Men ja, eller eller, eller også, så skal der tre nye mand til. Jeg, jeg må lige bryde ind her, men hvorfor er kvaliteten, der så på udebane? Frederik Jeffre er det bedste udbanedhold. Fordi vi har et omstillingshold, fordi vi har gode spillere til et omstillingshold, fordi vi har et hold, som er bygget til at spille på kontra, fordi vi har et hold, som der normalt er noget hastighed i, især kanterne, Stefan P. og så videre, og Kasper Slot, der er god til at spille på omstillinger, derfor. Men selvfølgelig, Jesper, er det først og fremmest et spørgsmål om kvalitet, men der ligger også en mental forklaring i det. Og det, det, det er bare en teori, jeg har. Så kan du sige, det skal I vi ikke blive ved med at snakke om osv. Jamen, jeg har jo ikke nogen aktier i det på den måde, at, det, at, at jeg kan bare konstaterer. jeg er kommet på Aarhusstadion i så og så mange år, de sidste 4-5 sæsoner, der har det været lort. Og det må vi bare konstatere, hvorfor har det været det? Altså? Men Søren, nu blev vi lige enige om, at ÅB også har et kontrahold for eksempel. Altså, modsat AGF, de laver den lige omvendt. De er rigtig gode på hjemmebanen og rigtig svage på udebanen. De har så vundet tre ud af syv kampe på udebane, men lægger nummer to, fordi de har været rigtig stabile på hjemmebanen og ikke har tabt endnu. Fordi de ikke undervurderer de hold, der kommer på Aalborg Stadion, uanset hvem det er. Det er noget af et postulat, at, at, at AGF skulle... skulle vi vi, bare tilbage. Jamen, vi, vi, et... vi bare tilbage igen ved forklaringen, ligesom det med at ville. Ah. Altså så kan vi sige, det er fordi de undervurderer. Måske handler det også om, at kvaliteten i de andre klubber, ikke imens i den her sæson, er fuldstændig ligesom i AGF. Der er simpelthen ikke kvalitet nok. Tag hold som OB, som er et historisk stort hold, som de sidste tre sæsoner har spillet af helvede til. Mm. Blandt andet, fordi de har et forsvar, ikke mindst et centralt forsvar, der har været langt, langt, langt under niveau. Og fordi det de... vil sige, du når bare en situation, hvor du, hvor du vinder nogle kampe, og du taber nogle kampe. Og jeg vil, jeg vil simpelthen vore på at stå i hvert fald, hvis vi kigger på den her sæson. Jeg ved godt, der har vi ikke spillet 58 hjemmekampe. Hvis vi kigger på den her sæson, det føles så. Så, det, så, det, så virker det ret tilfældigt, hvilke kampe vi vinder, og hvilke kampe vi taber. OB har jo også den bagage. Altså det er forskel på at være SønderjyskE og ikke skal spille vinde på hjemmebanen ved første gang og så være OB er GF og skal vinde på hjemmebanen ved første gang. Det skal AGF. Det er de forventninger der er, og det ved man godt i klubben, og så kan du sige at de kan skifte hele truppen ud, men derfor vil det stadig gerne være der. Jeg kan, jeg kan ikke forklare dig, hvor det ligger hen, i græsset ude på Fredensvang eller i DNA'en eller i klublederne eller direktørgangen eller eller hvor hvor al, alle de her steder. OB har jo en anden tilgang til deres hjemmekampe. De har nogle andre mennesker der har en anden tilgang til det. De måske en lille smule en lille smule ydmyge, godt ved det ikke hænger sammen med normalt, men de er en lille smule mere det kommer til de her hjemmekampe. De ved godt, hvad redskaberne, der skal til for at vinde de her hjemmekampe. Det ved man måske ikke altid. Men, og I skal men, ikke, nej, lad mig lige sige en ting med. I skal ikke komme og sige, der ikke er forskel på både spillerne og fansens indstilling og måde at spille fodbold på, om det så er Brøndby, FCK, der kommer, eller det er Slagelse og Sønderjyske på vores men, men det er jo fuldstændig det samme, når de kommer til Aalborg stadion. Min point er bare, at du trykker Viborg og Vestjylland ud af ligningen, fordi de klubber er så små. Er jo ikke en klub. Så, så, så vil det jo gøre sig for alle de andre klubber. Jeg, der er der ikke nogen, der forventer, at Aarhus ikke vinder på hjemmebane, at FCK ikke vinder på hjemmebane, at Brøndby vinder på hjemmebane, at Nordsjælland ikke vinder på hjemmebane, at Aarhus ikke vinder på hjemmebane. Det pres er fuldstændig det samme. Og den der fortælling, vi har om, at Aarhus er et epicentret for fodbold og, og det er umuligt at være fodboldspiller og træner i Aarhus. Det, det, det, det, det, det er en myte som vi som fans er med til at holde Nej. i live i helt ekstrem grad, og det bliver nogle gange næsten komisk. Jeg siger det ikke, jeg, men jeg siger det de klubber du nævner der, der er presset. Det er kun efter New Zealand, hvor presset er mindre end i Aarhus. Det er AGF, OB, FCK, Brøndby er presset for at vinde på hjemmebane lige så stort, men hvordan håndterer de klubber det så i forhold til hvordan vi håndterer det? Vi håndterer det jo trossalt dårligere end dem. Måske ikke lige uh, på nær OB, som også er dårlige Jeg siger bare den der hjemmebane favoritting, som der har ligget i en klub i, i masser masservise år, den er svær at kaste af sig mentalt, også for unge spillere. Det siger jeg bare. Jeg siger jo ikke, at det, det den ene anden, Jeg siger, det er bare en teori på det. Og så kan du sige, det skal du holde op med at sige. Ja, men det er bare min teori på det. Men jeg er enig med dig og Kasper i det, først og fremmest af kvaliteten. Men der er også nogle andre ting, der hænger sammen. Og jeg kan bare konstatere, der er en forskel på indstillingen og måden, man spiller fodbold på, om så Brøndby kommer, eller så Sønderjyske kommer. Det her, det bliver vi ikke enige om. Øhm, så gå lige en lille smule videre. Men skal vi ikke blive enige om, at det her i hvert fald er et af de største problemer i AGF lige nu? Det er da det største problem, så er det det. Og nu skal vi snakke senere i programmet om tilskudopbakning og fanatisme. Det er da det, et af de aller, aller største problemer. Det er da klart, fordi det er da det, der gør, at man skaber nye fans. Det er da, hvordan går det hjemme? Da jeg startede med at komme på stadion midt i 90'erne, der kunne vi regne med, vi vandt altid. Og hvis vi ikke vandt, så spillede vi 2-2, fordi Hort Flåh, han lige kommer og lavede en udlænding til sidst. Det var dengang, der var rigtig sneværd til. Ja, det var en festning på Aarhusstadion. Jeg, fuld... jeg, jeg er fuldstændig i løbet med, at vi vinder eller taber på hjemmebane. Det er jeg selvfølgelig ikke. For mig er det afgørende ikke, om vi vinder eller taber på hjemmebane. Det er, om vi vinder eller taber. Og for min skyld kan vi godt spille alle hjemmekampe uafgjort og vinde alle ude og og, og men, ved, men det er det... for, for opbakning, opbakningen så ikke. Altså folk de altså det er vel hovedproduktet AGF skal sælge, og det er de her hjemmebanekampe hvor stadion bliver fyldt, hvor hele byen står sammen om at at der kommer nogle gæster på besøg der bare skal have noget til. Jeg vil ælste. Jeg og jeg, og jeg også, jeg er næsten så gammel som Søren, måske endda ældre, det ved jeg ikke. Du ser lille uden mig. Ja. Øh, det der er men, men, på. <laughs> men, men men altså jeg jeg synes bare vi det det er der var hans statistik. Jeg synes nogle gange at vi at vi dykker ned i nogle tematikker som ikke er det det væsentligste er for mig ikke om hjemmebanestatistikken er værre sammenlignet eller være en, en eksempelvis Brøndby eller OB's det er om vi har flere point end de klubber har. Okay. Og om, om de det så blev hentet på udebane eller hjemme, det, det gør mig altså mindre. Det er selvfølgelig rigtigt, altså, det er meget det er selvfølgelig rigtigt. Det er også meget banalsagt, men det er selvfølgelig rigtigt. Og vi kan jo også heldigvis konstaterer at vores udebanestatistik har været rigtig god. Vi har vundet de bedre udebanhold, jeg kan da ikke huske hvornår vi har vinde en god stime på udeban. Jeg har da altid haft den der når vi spillede på udeban, og så har jeg haft en mere roligt, afslappet fornemmelse, når vi spillede hjemme. Nu har jeg ikke den roligt af. Kaster jeg en breaker. Fordi nogle gange, så skal man lige stoppe i Fordi det leder jo hen til næste emne, som er lidt det samme. Fordi der startede den her debat inde på Modern Club omkring fanatisme, opbakning på stadion. Der var kun lige i underkanten af 6.000 til kampen mod Vestjylland. Som jeg sagde før, hvis, hvis man kun henter pointene på udebane, ødelægger man så ikke sit eget grundlag for at drive det firma, som et fodbold, øh, fodboldhold nu er i dag? Jo, jo det gør du. Det er hjemmebane, det er der oplevelsen skal være, det er der, vi, det er der fansene kommer, det der fansene fødes ikke mindst. Og du føder fans ud af succes. Det er jeg ked at sige, men det gør du. Det er derfor, at Brøndby har haft mange fans, fordi de har succes i 80'erne og 90'erne. Det er derfor, at FCK har mange unge fans, som fungerer som har fanatisme, og som bakker op og som har godt gang i en masse spændende ting på lægterne i parken. Det har du ikke haft i Aarhus i mange, mange år. Og heller ikke på hjemmebane de sidste par sæsoner, som vi også lige har snakket om. Du har ikke vundet noget. Du har ikke noen titler, du har ikke noen suksessopplevelser, du har to suksessopplevelser, det er opprykningen i 2006 og opprykning fra eller 2007 og opprykningen i 2011. Men det er opprykning fra 1. divisjon til Superligaen. Og det fød den den, den succes, som vi ikke har haft, det har, tror jeg er et stort problem i forhold til at få nye tilhengere. Og så kan man si, jamen man skal bakke opp og byen holder og så videre. Jo, men hvis du er 13, 14 år og kommer med, først med din far og så begynder å komme med venner ut på stadion, og det er bare lort, og det er lort, og det er lort, og det er lort. Og det er lort så er det fandme svært at ikke bare sige, så nøjes jeg med at se Real Madrid i fjernsyn med alle de tilbud, der, der, der, der nogle gange er. Altså det, det kan jeg sgu godt forstå, det kan jeg godt sætte mig ind i. Altså da, da jeg i mine unge dage øh, var, var en del af, af den stemningsopbakkende del af Aarhus Stadion, eller hvad man nu skal sige, Barcelona-hjørnet, eller hvor det var i gamle dage, det var da fordi, der var succes, og det var sjovt at komme ud på Aarhus Stadion. Jeg, jeg siger ikke, at jeg ikke havde stillet mig derovre, hvis det havde været røv og nøgler, og vi har spillet rigtig dårligt, men altså, det var lettere som at være en del af en bølge, Øh, og det er bare svært at komme ind og være en del af en bølge Når der ikke er en bølge at ride på altså, Det tror jeg er en meget naturlig forklaring på det. Nu kigger jeg sådan på mig Ja, ja Fordi det var jo mig. jeg synes jo ikke vi skal vinde på hjemmebaner Jeg synes jo stemming ikke er lort <laughs> Nej Søren, du, du sagde før du var banalt jeg, jeg, jeg, jeg synes det er lille smule banalt at sige at, det, at succes er godt Og der kommer folk hvis man vinder Det er jeg fuldstændig enig i Det er svært at være uenig i Det er svært at være uenig i og, og det er heller ikke så interessant for mig at se Det interessante for mig er at tage udens problem, Hvad gør vi så? Det, er jeg, jeg, jeg, er ikke, jeg er jo heller ikke en del af, af den tribune mere, fordi jeg sidder over, hvor, hvor os, der der blevet tykke nok, vi, vi kan sidde. Øhm, så jeg kan jo kun sidde, jeg er jo stemmingsnyder, helt vildt. Øh, og jeg kan godt konstatere, da jeg sidder ude i søndags og ser den her kamp, at, øh, at der er sgu ikke så mange som plejer. Det er jo da også jævnt koldt den dag. Øh, og jeg har, ikke de, jeg har ikke svaret på, hvad, øh, hvad der skal til. Øh, selvfølgelig, at vi vinder nogle flere hjemmekampe. Jeg glæder mig til, at Søren fortæller mig om lidt, hvordan vi gør det. Øh, men, men det er da klart. Det der, det der indlysende er at, at, at succes, og i øvrigt, øh, gode faciliteter, og, og tiltræk fra klubben, og åben kommunikation og alt det her, det, det, kan, det kan medvirke. Men det kunne godt være, at svaret lå i en i midtbænd, der fungerer, en øh, styrmand i forsvaret, der, der for alvor slår til, og, og et angreb, der, der laver nok mål. Ja, så tror jeg, at tingene kommer. Ja, for når det fungerer, så kommer der også succes. Yep. Og succes, afle og opbakning. Det, så kan du sige, at det er banalt, men det er ikke desto mindre et faktum. Man kan jo også se på alt det, klubben har gjort nu. Det må vi jo også rose klubben for. De har ansat fankoordinator. De har forsøgt med alle mulige tilsag og forsøger at skabe en bedre opmærkning. De har lavet fanzoner. Hvad har vi at komme efter? Og alligevel er stemningen faldende her Det har vi ikke noget statistik på. Vi kan bare se tilskortallet måske, men vi kan fornemme det, når vi sidder ude på rådstadion. Det er lidt kedeligt og så videre. Tilskortallet er jo stigende. Tilskudtallet er stigende, mens Bortset stemningen er faldet. Den kamp her, den nok en del ned. Det er jo endnu mere dramatisk, at tilskudtallet er stigende, og, og stemningen er faldet. Så er der også nogle andre forklaringer i det, at der er sådan en som Maja Jesper, som er blevet gamle og fede og tager vores børn med, og vi er ikke trygge ved at have vores øh, 7-8-årige unger stående over i speakers corner. Øh, der, det er blevet mere en familieoplevelse at gå til fodbold. Vi kan også se, at klubben henvender sig mere til familien, laver sammenpakker osv., og forsøger med, med, med børne i hjørnet. Da jeg startede med at gå til fodbold, der var sgu ikke noget børnehjørne eller hoppeborg eller nogen ting. Der kom, var der ikke børn på stadion, for der stod du op, og du risikerede at falde og slå dig, når der blev scoret. Det er blevet en anden oplevelse at gå til fodbold nu, og så dør stemningen en smule ud. De samme problemer har du i England, hvor du også er skifte lidt klientel. Mest udtalt i United og nogle af de her store klubber, som har problemer med at skabe stemning, som nu frem har allokeret specielle dele af stadions til at skabe stemning, som nu begynder at snakke om, om de skal have ståpladser igen osv., fordi publikum er blevet anderledes. Det er blevet lidt ældre måske, og der er kommet flere børn. Og børn er dejlige, og de skaber stemning, men de skaber ikke sådan en stemning, som vi husker fra gamle dage, hvor der var kæmpe tifor og romerlys og gang i den og sang og, og alt det der. Men det gør de børn, når de er 17, 18, 19, 20 år. Hvis der har været succes, bare se på FCK's indetribüne, Hvornår er den skab, Den er der skab de sidste 10 år. Der er ikke mange over 25 år, der står på den anden tribun. Alle dem, der i gamle dage er på nederse, der skabte stemning, de står stadig på nederse og lidt mere en gang imellem. Og sådan noget. Det er også nogle som Maria Jesper, sådan journalist-kreative typer, der er blevet småfeder, står derovre måske lige har barnet med. Men nu, altså, nu kommer stemningen fra de unge fans. Og de var ikke kommet, hvis FCK var rykket ned to gange i 1. division. Det var de altså ikke. Altså der vil jeg faktisk godt, det er du sådan, at give Søren ret jeg, jeg tror, der er sådan nogle bølger, det er ligesom øh, økonomi og konjunktur. Jeg tror klart, der er nogle bølger, hvor vi, der var unge i, i start-90'erne og midt-90'erne, hvor det faktisk øh, gik rigtig, rigtig godt. Vi, vi har nået et, et sted livet, hvor vi ikke står med en megafon i bare og flasher mailchits. Øh, det vil mail ja. øh, og, og, og alt lige øh, tænker jeg da, at, at, at den gruppe, man kan rekruttere fra, der har den der passion for det, er mindre, end den har været. Fordi succesen har... Øh, altså, den største succes var jo at ramme en tiendeplads øh, i, i mange år. Øh, så det tror jeg, Søren er fuldstændig ret i. Og jeg håber da, at at, at de... Øh, de øh, hvad hedder det? Frø, der bliver sået nu øh, i forhold til familierne at det er noget der, der kan give payoff på på længere sigt. Men man kan jo sige det er jo heller ikke altså fodbolden har også udviklet sig meget så her for gang ja. netop du nævner selv det her med med Rommel Lysaline. Altså der var bare mere knald på i gamle dage, øh, og der var plads til mere, og var, det var tilla der gøre mere. Og det det ligger den demor. Og der er mange flere tilbud nu. Altså i fjernsyn du kan se fodbold hvor du vil og så videre og, og nu lyder det som om Jesper og jeg er nogle gamle røvhuller. Det er vi også, men, men det, vi skal ikke tilbage, hvor der var sgu ikke Der er mange nu. nu kanoterne min sønger god fodboldtræning så er det er jo Barcelona tror Real Madrid Chelsea United jeg skal komme efter der tyrkiske klub jeg, svenske klub tror jeg alle mulige andre der er der en AGF der er heldigvis også nok med AGF tror jeg. men det er blevet en helt ny verden for for, for elske nogle unge mennesker for det er jo ikke fordi der ikke er fodbold elske nogle unge mennesker det kan vi jo se eh der er masser af unge mennesker der følger med i fodbold og har gode holdninger til det og dygtige til det og har stor viden om det men det er bare ikke dem der står ude at skabe stemning ude på stadion en anden ting, og det kan vel hvis ikke skal starte den der, men vi har også det ringeste fodboldstadion i, i Danmark. Det skal vi også lige huske. Og det har også noget at sige, for hvis du kommer ud på stadion og du ikke får opleve en fed stemning som du kan gøre på Brøndby, Herning Stadion, andre steder i Danmark, jamen så er det sgu heller ikke sikkert at du kommer igen. Det er sådan en helt anden snak, og jeg er ikke sikker på, at vi skal åbne den op, men jeg konstaterer bare, at den scene vi giver til fansene for at blive hooked på fodbold, det er æder en ring hvis man bare tager det fodbold i Randers eller i Brøndby. Men det er jo svært gøre noget ved for AGF, der og det er derfor man laver alle de tiltag der. Ja. Men men men hvis ikke som Jesper siger, hvis ikke kvaliteten er ind på banen, hvis ikke de vinder noget, så, så kan de gøre så mange tiltag de vil, altså så kommer der ikke nogen, hvis ikke der er noget på spil, hvis ikke det er lige så meget noget nerver i det. Øhm, kan I huske den kvalifi til Europa League for at Brøndby mod Lillegoe? Altså der var også noget nerver, og der var mange mennesker, og der kan man virkelig mærke det sitrød. Hvis ikke vi får det der tilbage, hvor det også sidrer i en ligakamp, hvor du spiller om nummer 2 eller nummer tre, og du bare ved at vi skal nok den, her, vi skal nok få nu og fordi så en dansk jamen så får man ikke det her den her øh, stemningsskabende del overhovedstadion. Men, jeg tror men godt, at... er det ikke netop det, AGF gør nu? Vi spiller der om nummer to eller nummer tre lige nu, som Ligaen ser ud. Jamen, vi spiller røv og nøgler, og to skridt frem og et tilbage, og vi taber og spiller uregjort og taber og spiller uregjort. Det kunne kun fordi, Ligaen er så tæt, det ikke har store konsekvenser. Vi skal være rigtig glade for, at det her det ikke er for 3-4 år siden, så havde vi lægget nummer 10 og havde 10 point op til nummer 8. Vi spiller ikke kun røv Vi spiller også pisse og kampe, så vi vinder. Øh, men det er rigt om det er så to skridt frem og et tilbage, eller det er et skridt frem og to tilbage, eller et frem og et tilbage, det ved jeg ikke. Men, men altså, det er jo, vi spiller med om om medaljer, og vi lægger til nedrykning stort set. Og det er bare en fuldstændig skizofren liga i år. Og jeg glæder mig helt vildt til den og til vi får 16-hold ligaen. Men det skal vi nok heller ikke. Det var väl inte när norr stod vi och vi gick rykka ut. Men men men lige, hvis jeg lige må knytte en kommentar til det jeg selv sag det er det er altid godt at gøre, ikke. <laughs> jeg skal se lige videre ja, med gagen. Ja. Jeg, jeg har dreng, jeg, jeg har en dreng på på 7 og øh, han er tit med på stadion og, øh, og han skal nok også blive fanget af det, men hvis vi sad 2 meter fra banen og han kunne mærke stemningen og, og og spillerne og han kunne få sved på og at spillernes sved ville ryge op på hans ansigt, og alle de der ting der, så ville han blive meget lettere at blive hugt. Jeg havde ham med til, til Bakken Bæres, det er basketball i, i, i en, en idrætstal, altså det er så langt fra mig, som jeg kan komme, men det var lige for, at han syntes, det var sjovere, for han sad tættere på banen, der var mere action, der var mere gang i den, der var mere en fortættet stemning. Men Søren, nu skal vi også passe på ikke at gøre det til et større problem, end det er, fordi hvis man kigger på det, så er den løbebane altså ikke så forfærdelig bred. Jeg ved godt, at du vil, det vil vi jo alle sammen hellere have i et men for eksempel, så kunne AGFs øh, mest hak og tilsku og bare gå ned på nødrer, Altså, så er du allerede rundt ja, i 20 meter inden. til derpå. Ja, Enig. Man kunne, man kunne jeg forstår ikke, at luk... man bare sætter sig deroppe og sætter ja, det langt væk fra banen. Du kunne sætte de der rædselsfulde pølsereklamer op på øverste, ja. men de er der kunne på grund af tv. Jeg ja, er der fuldstændig enige, at man kunne gøre meget mere i forhold til det der, men jeg, jeg synes bare stadigvæk, at det stadion er en af de store årsager til, at, det, at der ikke er den store stemning. Fordi hvis du har 6.000 på et lille lukket fodboldstadion, så vil stemningen være meget bedre, end den var i, i, i, i weekenden. Og så kan man sige, at sådan er vilkåren nu i gang, bla bla så osv. Jo, men man har vel lov til at ligesom, som man siger på engelsk, state the obvious. Jeg har vel lov til at ligesom at sætte fokus på det, som er det store problem. Hvorfor tror I Roma, som også er det sidste hold i den bedste række i Europa, nu også skal have nyt stadion? Altså, jeg har ikke statistik på det, jeg ville ønske, at jeg havde. Men det stadion med de løbebaner, det koster os point hver eneste sæson, fordi stemningen er dårlig, og det koster os tilhængere. Det er jeg overhovedet ikke i tvivl om. Men nu fremhæver du Roma, som er det hold, der er i bedst form i Italien i øjeblikket, som stadig spiller på, på det stadion? Og som gerne vil have nyt Altså. Og som har kæmpe problemer øh, med at få den i stadion, fordi alle stadions i Italien, stort set, hvis nok bortset fra Juventus-stadion, er kommunalt eget. Mm. Så på den måde ligger de ud. Selvfølgelig er det, er det, er det, relevant, det er en relevant pointe, at det stadion ikke gør ret meget for, for stemningen. Jeg skal lige have min... min snejl slug her. Ehm, <laughs> men men det er også bare, altså, det, er også det der med om, om det er det er lidt lige som det der med hjemmebanen. Altså relevant at relevant diskutere nu, det, det synes ja. jeg ikke det er så længe den forpagtningsaftale altså, så vidt jeg husker løber den til 2018 eller 20. noget i, i 20. Så, så, så det er vigtigt, men, men det er bare ikke det vigtigste nu, fordi ja, vi kan ikke gøre noget siger, ved det. Så handler det Og vel også om kvalitet, for det kigger vi på første division, jamen, så vandt AGF, øh, spillede 15 kampe, vandt 14, spillede en uger i Ungarn og der var snit på 67.000 og der var okay stemning altså på altså på den måde. Så det handler selvfølgelig også men i den første gang i i, i var der jo en anden stemning, hvor det var sådan, øh, det var mere kult og der var lidt, det var lidt sjovere at være med omkring. Det var så lidt mere apatisk i den en anden sæson. Men det er ikke fordi vi skulle åbne den der stadion men se på en biograf som Østforparken, som i mange år der stod du på en klapstol og de havde nedgående besøgstal og nu har de fået renoveret og så videre. Nu har de opadgående besøgstal og alle biografer der der skifter til 3D og nye dejlige sæder og videre, De har opadgående besøgstal. Faciliteterne er ikke i orden på Aarhus Stadion. Alt andet rundt omkring er fint, og det er godt, at man laver et stil for, for, for, for fansen. Men laderet, der hvor det store skal foregå, der er alt for langt ind. Vi kan ikke se det, vi kan ikke være med, vi kan ikke føle det, altså. Flot, særlig. Dejligt billede. Nå, men I er jo ikke uenige, men... Nej, det vi slet ikke. slet ikke. Og jeg ved godt, at det er en fortærsket ting, og jeg tesker den mange gange, men altså, det er, det er også en af årsagerne til det. Det er det, altså. Yes, men... Øh... Altså nu er jeg jo også, jeg startede også med at komme på Aarhusstadion der i midt i 90'erne, hvor det gik godt, men har jo heller ikke oplevet succes siden 96, men bliver ved med at komme. Altså jeg kan da godt mobilisere mig selv, øh, måske står jeg heller ikke op i det stemningsskabende hjørne mere, men mangler der respekt for, øh, for det her lange, seje track, som kommer nu? Jeg vil sige, de seneste par sæsoner AGF, de ligger jo i den bedre halvdel af Superligaen. Altså den her succes, den kommer jo heller ikke fra den ene dag til den anden. Nej. Det er svært det der med, om der mangler respekt, fordi et eller andet sted, så kan man jo ikke, øh, folk er jo ikke forpligtet over evne, øh, og man føler det, det, man, det man føler. Øh, vi vil gerne komme på stadion, øh, og kommer på stadion, og er kommet på stadion, til trods for løbebaner og alt muligt andet, og sindssygt dårlige hold. Altså de der hold i stampeperioden øh, omkring årtusindskiftet, er dog sunshinemand med, øh, ej men for helvede. Jeg er på bakke, ikke? Vi kan... øh, det det, var, det, det jo ondt, og alligevel kommer vi, fordi det det nogle gang at det vi gerne vil. Jeg har, jeg synes det er svært at pege finger at de at de unge mennesker som i dag vælger ikke at tage på stadion. Altså det synes jeg sku er fair nok. Mm. Der som Søren siger, der er alle mulige andre tilbud, og man kan få alle mulige andre oplevelser inden for en eller i andre sportsgrene. Det er okay. Øh, jeg, jeg det, det må gå, som det går, og, øh, og IAF har selvfølgelig et ansvar for at, at gøre produktet attraktivt, ligesåvel som divisionsforeningen og, øh, og, og de tv-selskaber, der, der leverer kampe derfra. Øh, har, det, det har vi alle sammen, og, og vi skal som ambassadører jo også sørge for at trække vores unger og vores venner mm. og alt muligt med derud. Men, men jeg ved ikke, det der med at pege fingre af, at, at, at nogen gør noget forkert, det, det, det synes jeg ikke rigtig fungerer. Det, det, må, det må komme af sig selv. Så det er en tirkel, Nå, ja. der kommer altså når kommer, når når kvaliteten kommer. Det tror jeg. Ja, og jeg, hvis man siger, at vi ikke har peget fingre af nogen, men, men der kan godt virke, nogle gange kan det se ud, som om der er lidt manglende respekt, eller skal vi sige, en meget kort tålmodighed med processen, når man ser blandt fans, der ytrer sig på forår og andre steder, det skal man som regel holde sig fra, for så bliver man dårligt humør. Men altså, mange fans, vores aller øh, unge alder, har meget, meget kort lunde. Altså, så er det fyr den, så er det fyr det her, så spillede de lort, og det er kraftedet mig også, og nu gider jeg ikke, og bla bla. Altså, der er en meget hurtig negativ tone, fordi man måske har en eller anden forventning, som jeg var inde på tidligere, om at AGF, det er bare det her store hold, der skal vinde over alle de andre. Så på den måde er der måske en manglende tolmodighed. Det er helt enig Men det er et eller andet sted måske også meget naturligt. Den var selv i Brøndby i den periode, de var igennem, der havde de også færre tilskuer. Så, så et eller andet sted er det måske meget naturligt. Problemet er bare, at den periode, der så går nu uden succes, opbygningsperioden, der er det svært at skabe nye fans. Der er det svært at få skabt den stemning over på speakerskornere. Der er svært at sørge for, at folk kommer over, og jeg ved ikke, hvad man skal gøre. Vi har jo ikke Columbusækket. AGF har jo prøvet masser af tiltag, og det skal de jo have stor ros for, der er masser af ting, og Kris Roligård, tror jeg, han hedder, fankoordinatoren, gør jo rigtig mange gode ting, og det er super fedt, man har ansat sådan en. Så kan vi foreslå, de rykker tættere på banen, så kan vi foreslå gratis adgang, hvis du har et halsterklæde med, eller hvad ved jeg, eller whatever, men, men, men man gør en masse ting i forvejen, ikke? Og det er jo svært, fordi hver gang AGF laver et tiltag i for eksempel i forhold til fanklubben, eller i forhold til en bestemt gruppe mennesker ude på stadion, så er der nogen, der brokker sig. Ja. Og det er hver gang. Det er hver gang. Vi øh... orosianer er verdensmester, vi brokker os. Altså. Det er ikke til at holde ud nogen gange. Jamen altså, det, vi var inde på det tidligere omkring det her med børnemrådet. Altså, jamen, så, så gør man alt for børnefamilierne, og det er også noget lort. Ja, ellers så er det godt. Det synes børnefamilierne nok det er. Ja. Og, og, og så igen skal vi passe på med ikke at gøre det til et isoleret Aarhus-problem. Altså så vidt jeg husker, uden at have tallene sådan helt præsent, så hvis du kigger på et, et sted som, som Aalborgstadion, så er deres øh, tilskuer... Øh, så altså det det det tal det fluktuerer helt vildt. At taber mm. de et par kampe, så falder det med måske 30-40%. Eh, mm. øh, og så kommer de hurtigt tilbage igen. Så det er jo ikke igen, det er sådan så Aarhus Stadion er det er et sted i verden, hvor hvor fansene er øh, er sårbare i forhold til resultater. Det er det, det der sker rundt omkring. Og, og der er det, der tror jeg bare at, at, at, at der er mange andre du kan vælge. Nu om det. Det, så, så bare, som... det bare fra, hvis ikke du gider. Ja, i Aalborg virker det bare som om, når man ser kampen i fjernsynet eller er på Aalborg Stadion, at de har en mere øh, konstant stemningsskabende gruppe, den, er ikke, den bliver ikke så, så lille, som den nogle gange bliver i Aarhus. Altså, det er bag ved målet, synes jeg, det virker som om, der er de der par tusinde, eller mange der nu er der. Altså, det virker som en konstant del. Og problemet i Aarhus, især efter at har været, at speakers corner, mængden af mennesker deroppe, har jo ikke været konstant. Altså, der er jo tit, hvor du kan se stolerækkerne imellem, og der er jo ikke sådan, altså, du, du kan ikke, næsten ikke høre dem, ikke? Og, og selv Vibros fans kan overdøve dem. Så, så, så på den måde har, man kan sige, Aalborg den fordel, og det tror jeg, de fleste klubber har på nærmere, de helt små klubber, som slet ikke har nogen stemningsskab. Nu, nu skal vi heller ikke, med alt fanden på virkning, det er... Jamen, det er, det er faktisk også et problem i Odense. Det er Odense. ikke... Det er at, også et problem i Odense, Søren, hvor du flere gange har set hele ja, det, hele ja. Tigers, eller hvad de hedder, ja. udvandre med de andre halvarede, fordi ja. de bare synes, noget lort. Men det er gudskelov ikke Sønderjyske og, og, og Favn Park, hvor der er ingen stemning af overhovedet, altså. Tror, nu snakker I selv om, at der, der var mere, der var tilladt i 90'erne, og jeg ved, at jeg har skrevet et, øh, nogle artikler omkring Rom og Lys ude stadion. Gode artikler, ja, har du skrevet. Og øh, der er en del, der bliver udelukket, fordi de stadig de er ulovlige, øhm, og folk kan godt lide at føre dem af, og det giver en god stemning, men på den baggrund er der rigtig mange af de gode stemningsskabende, stemningsskabende fans, der bliver udelukket fra stadion, de kan ikke komme ind noget. Jeg har, det meget, jeg har det meget blandet med romerlys, fordi jeg synes, det ser enormt festligt ud, og jeg, jeg synes, det skaber en stemning. Øh, og jeg synes også, når man ser de, de her billeder fra, eksempelvis Sydamerika, så er det da klart romerlys, der, der springer øjne. Jeg bliver også bare nødt til at sige, jeg har også børn, ligesom Søren, øh, at de der romerlys, de er jo mange, mange, mange 100 grader varme, og det er et under, der ikke er sket flere uheld. Og det sker jo altså også i udlandet, i stor stil. Øh, så, så, øh... Det hører vi bare ikke så meget om det i udlandet jo. Altså, det sker jo, der sker jo uheld med det. Ja, ja, præcis. Og, og, og, og, altså... Jeg skal ikke have mit, øh, min otteårige datter med over på øh, en tribune, hvor der står en, en øh, pissefuld marker med et... Øh, hvor, gamle, hvor var man der? 800-900 grader? Ja. Var en rumlys i det, det kommer ikke til at ske. Øh, og så kan man sige, at er det mit problem, eller er det hans problem? Jamen, det er, jo, det er jo mit problem. Men det bliver jo vores problem. Fordi hvis det er med til at og, og skræmme folk væk... Mm. Og der er England jo... Jeg ved godt, det handler ikke så meget om rumlys, men, men England i, i 80'erne og 90'erne var jo øh, det var forfærdeligt, hvad der foregik, ikke? Øhm, og det ved godt, at det ikke fordi At de stemningsskabende øh, fans i Aarhus De er eller er ude og slå hinanden ihjel Men, men ja, det er man jo har en positiv at... tendens At det her med voldelige element Det, det er, er jo stort set udryddet ikke? Øh. Og det er jo rigtig godt Og det er, man kan sige, i England er det svært, der er lidt svært For klubberne at finde den gylde mellem mig. Jespers Klub Liverpool er måske en af dem fordi der har det kop, hvor der stadigvæk er, at der er nogle af de små klubber, Crystal Palace og andre, som formår at, at stadigvæk have stemningsskaber, selvom der er, der, der er sædepladser hele vejen rundt, hvorimod på andre stadioner sidder de og spiser rejmad. Men, men jeg har det sådan lidt med de romerlyser. Jeg, jeg har det ligesom Jesper, det er pissefarligt. Men, men omvendt så har jeg jo også været med i en tid, hvor de skabstemninger, jeg har været med i en tid, hvor man brugte dem til at lave tifo, når spillerne løb ind, så stod fansene nede på løbebanen. Der kom den så i god brug. Så jeg synes, at man skal lukke op for igen at sige, jamen, I må bruge dem til, til TIFO og kontrollere området hernede på løbebanen, og så står der nogle vagter, og så gør I det hernede. Men det er, er en idé, der kommer til at, til at bestemme det der også, DBU og så videre. Ja, og jeg synes, Men jeg det... har lidt en teori om, at, de, at det her med Romerlystet er blevet sådan et uh, kick for dem, fordi at det er den spænding, de får på stadion. Altså, at, at fodbold måske ikke altid er så interessant, så derfor så skal de guile hinanden op. Men, men, men bliver det, man gejlet op med at stå med en 800 grad varm stjernekaster i hånden? Det er jo det, de selv siger, når man spørger dem. Det er, at, at de får en, en kollektiv federe stemning ud af det. Men det, der er, jeg synes, der er ærgerligt, der er for eksempel sådan en, som en kabo, de har haft her på det seneste, at han ikke kan komme på stadion nu, fordi han har fået karantæne. Ja, det er andre, et andre spillere, eller andre øh, tilhængere, som, som er dem, der står og råber højst op, øh, de kan ikke komme ind. Nej, det er også et problem. Og jeg men kan... er, det, er det ikke også fansene der, der måske skal se lidt indad og sige, jamen vil vi stå og have den her sjove med Romerlys, eller vil vi virkelig bare klubben op øh, og komme på stadion og gøre det? Der synes jeg, at det handler om den dialog, der skal være mellem Chris Ronegaard og fansene, og så skal man finde en løsning, en gylden mellem mig, hvor man... Og jeg ved godt, at Romerlys er ulovlig, men indtil man lukker op for, at selv kan lave en eller anden form for ordning, så må man jo så hånd hånd håndtere det og så gå i den dialog. For det nytter jo ikke noget, at du smider dem her de er stemningsskaper ut hvis, hvis de har haft romalis med en enkel gang eller har overtrådt grensen og det er bare hårt fint altså jeg har da også stått i gamle dager på øh, på konghjørn under de gamle stadioner og veiltet rundt i en brann og og alle mulige andre ting og jeg har da sikkert også kommet til å kaste meg en... bare en gang ble blive smitt ut fordi jeg gikk ned på løpebanen for å lave ormen <laughs> i en eller annen altså så so, so, so, so det er da bare svært for de noen de her mange av de her fansen du bevarer da jo lige på den der grense der hvis men, men, men hvor du ikke skal gå over og, og det er klart man går over så har man problemer så man respekterer man har fått den karantene jeg synes bare synd, hvis det går ud over den samlende øh, stemningsfornemmelse øh, ude på Aarhus Stadion, man har udelukket alt for mange. Altså. Jeg tror ikke, jeg var meget nødt til over på, på A-tribyne og fortælle de unge mennesker, hvordan de skal opføre sig, øh, for at give sig selv og mig en bedre oplevelse. Jeg tror faktisk, at man ville kunne sætte ind et andet sted, nemlig uden for banen øh, og gøre noget mere for den der, øh, der vifølelse. Øh, jeg kender nogle folk, der er, der er meget passionerede Dortmund-fans, og når de fortæller om, hvordan man i, i Tyskland hontere fansene, så så er det altså meget at, at komme efter, for det en ting er, at man har den gule mur mm. på på stadion der nede, som er helt fantastisk. Angivli, jeg kan se det på TV. Men men det er jo også sådan, som så man sender Robert Lewandowski ud i en bil og lade ham køre i 3 timer for at sidde til et fanarrangement med 20 mand, øh, og give dem to timers øh, one on one øh, med ham. Og og da meget, meget bekendt, gør man ikke det øh, i ret mange danske klubber, øh, og slet i AGF. Og der tror Ej, jeg, at... der sender der nogle spillere op i Stor Center Nord. Lige præcis, men dem, at så, at så, så, så foregår det i, i Stor Center Nord. Ikke? Jeg kunne godt forestille mig, at man på en eller anden måde gik, gik tættere på, altså lå fans komme tættere på spillere. Men det er forskelligt jo for eksempel øh, med det her fanmøde, de holdt ude på Fredens hvor de lå... Øh Fans, der, der ville, du Og går. det er klart en begyndelse, men jeg kunne da godt tænke mig, at man sendte de her store spillere ud til fanklubben, til de forskellige fraktioner, til hyggeaftener, til at, at Martin Jørgensen eller Kasper Slot kom ud og ser Champions League med, med, med 30 gutter i Rosenhøj, eller hvad det måtte være. Nogle af de her ting, som, som ikke rykker det kæmpe store, men som er med til, hvis vi taler om den der følelse, man skal have, og den der trang til at komme på stadion, og den der fornemmelse af AGF, det er bare mig og det er, det er det jeg bruger min øh, min fritid på. Man tror du kan slot han har lyst til at sidde i en kælder i Rosenhøj med ej, men, med 20 af de mest inkarnerede op øh, fra speaker. Jeg ved ikke han kan få forsørget med til at til at, at holde hold de største banditt væk. Men, øh, men lige præcis hvis den sæt arbejder hvis står hvis det fremgår hans kontrakt. Jeg i den perfekte verden så jeg gerne at man bandt spillerne op på den her type forpligtelser i kontrakterne fremadrettet. Jeg er helt enig med Jesper og det er en af måderne eller en af grundene til at man i bundesligaen er kommet så tæt på sin fans der man bruger spillerne meget mere aktivt. Spillerne arbejder halvanden til to timer om dagen Hvis de skal køre til Rosenhøj Eller til Lysing i en ungdomsklub om aften Så må de gøre det Og det er en af, er en af årsagen til at man fjerner sig endnu mere Fra fra tilskuerne i England Fordi det selv for en journalist er fuldstændig umuligt At få et interview med en Premier League spiller ja. Altså vi taler Det er en spændende vi, spændende historie, vi er til at stoppe nu Det gjorde den Vi skal nemlig lige ned over runde OB-kampen også. Der er kun et par minutter tilbage. Øh, det bliver uden Steffen Rasmussen på målen. Ja. Det er noget lort. Så bliver det en hjemmefødt, der kommer i mål. Det var en dårlig fyre nok altså. Jeg elsker OB. Jeg elsker IF og så elsker OB næsten lige meget. Men det er fordi jeg er fynsk gift og fordi jeg elsker øh, elsker Fynborg og jeg elsker Fyns kage. <laughs> øhm, og så kan jeg godt lide OB for i mange måder minder helt vildt om IF. De ja. har ikke vundet noget i 2000 år. De vandt mesterskabet i 89. Ehm De har fået sølvmedalje to gange skulle lige huske. Det er rigtigt, men det er ikke at vinde noget. Ah, men i, øh, hvis det var det vi vandt i IF. Og, så... og så har de haft en, en, en klub der på mange måder har mindet om IF i forhold til øh, samme type spillere. Det har været sådan noget øh, meget fysisk fodbold og, og så lige de den store klub i byen, som ikke rigtig indfri på jeg tror, det bliver en øh, utrolig vanskelig kamp. Ikke mindst fordi Staff er væk. Manden har begået fejl i den her sæson. Det er helt intødigt. I parken husker vi det øh, og, et, og et par andre episoder. Men han har også reddet så grutsk hesk mange point til den klub. Og eh øh, få gange jeg har set over jeg spille blandt andet da han blev skiftet ind mod SK, da Cornelius forlod uh, staffi i hovedet. Øh, der så det virkelig virkelig skidt ud. Og det må sku også være svært at sidde på bænken i to halvtaver og komme ind og skulle være varen. Men han har jo siddet på bænken hele sin karriere. Det har han nemlig. Ja, altså det man kan trøste sig med nu, det er at han har en uge til forbrød så, ikke? Man, man bliver ikke sendt der han starter ind, Og jeg jeg har det også jeg jeg er sku spændt. Jeg havde en gang hvor jeg havde store i Milano, men efter den kamp og efter andre episoder hvor vi så dem det, det bliver spændende, fordi Staf han har reddet os så mange gange. Til gengæld, hvis vi skal tage jahatten på, så har vi en angriber, der laver mål. Ja. Søren Larsen ja. er brandvarm og øh, OB's forsvar, ikke mindst centerforsvar, og også ja, Venstre ja, er virkelig, virkelig er det, er det skidt. Modsatte. De har en anfører, som hvad, han er overhovedet konfirmeret nu. Altså, så ja. de er, dem, det er lige noget for Søren Larsen. Og jeg vil godt øh, give kage igen næste gang. Nu det der jeg vil godt bede kage om, at Larsen igen skorer. Jamen, det tror jeg også på. Og vi spiller ja, var... på udbane, så vi. Har... Hvad, hvad, hvad, vinder vi. Altså, sidst vi spillede, ond, spillede vi der er godt to i pokal. Ja. Og det er jo ikke bare sidste gang, det er de sidste mange gange, det er blevet til sejr. Og vi har og vi har lavet mange mål med dem. Og som Jesper siger, det er to lige der støder hinanden, ikke? Det er to gamle kæmper, to ja. mavesure bidrømmen lige så meget Jesper som kæmper sammen, og som reelt så sker der noget godt når de åbner munden, og de her når de spiller fodbold, ikke altså. Hvis vi lige skal blive i oversær lidt, så, så er jeg ikke så bekymret over hans niveau, for jeg mener jeg havde også set ham meget, også i træning også i reserveskampe, og han er en god målmand. Hans største problem, det er den manglende erfaring. Altså det er det man tit siger med målmænd, jamen de skal bare have noget erfaring. Det, det, det er afgørende for en målmand, at han kan kapere presset, at han har været i situationen før. Det og det har Emil Lovsager ikke. Han er en spiller, som allerede var på vej ud i sidste transfervindue, på vej til Silkeborg. Det blev ikke til noget. Og væk senest sommer, fordi han skal ud og have noget førsteholdsfodbold nu, hvis han vil noget som helst med sin karriere. Han er 26-27 år, ikke? han har aldrig spillet fast på et førstehold. Men jeg, jeg jeg jeg er ikke sikker på hans niveau. og problemet er jo som det også blev sagt før at, at han har været reservoirmand altid. Altså de der reservoirmænd, de har også et ret toft job, ikke? Fordi de de leverer ikke varerne til de i spiller, fordi de kommer ind med 3 års medbrum og, og og og hvem fanden kan kan levere på de betingelser? Øhm, jeg, jeg, jeg har ikke været imponeret de gange jeg har set ham øh, Han er sikkert hverken værre eller bedre end alle andre reservemål men, men det er lidt det samme vi havde med øh, ham den høje makker fra Ikast Morten Hylgaard Som jo var bygget som, øh, som hulk Og som jo bare øh, fuckede op big time Når han inde i spillet Fordi han simpelthen var rusten Om det så kommunikation eller niveau det, øh, det, det ved jeg ikke Jeg håber det bedste Og jeg håber virkelig at, øh, at Peter Sørensen får et midterforsvar Der kan hjælpe ham Altså hjælpe, hjælpe, hjælpe ham med at få holdt øh, OB's... Øh, Søren, du har lige det indspark, inden vi prøver at sætte holdet. Ja, men det er det der med, at vi faktisk er op mod holdet også af målmandsproblemer. Mads Tobel, der opede to gange sidste, ikke? så der kan, der kan gå mange ind i hver ende. Altså, og, så på den måde er det lige fra starten, at begge hold har lidt, lidt vanskeligheder på målmandsposten. Og vi kan håbe, at Emil er så indebrændt nu, men nu skal han, øh, jeg skal ikke banne her, men nu skal han altså vise trænerstaben, at øh, de kunne godt satse no mere på ham øh, de sidste tre kampe. Eller nu har han tre kampe til at vise, at de skal satse på ham, det var det, Yes. Jamen, øh, skal vi prøve at sætte holdet? Og så han giver sig selv. Med ja. den unge er, haleskære. Er det så på haleskære på bænken? Det må det være. Uh, det, det, det bliver sammenholdt som sidst, men med Stefan Petersen på kanten i stedet for Oduro, hvis han er klar. Den køber jeg. jeg er Hvad med Def Daryani? Nej. Det tror jeg ikke. Jeg synes også, og det gjorde helt ondt i, i min ben at se ham komme ind, og efter cirka 20 sekunder på banen, begynder han at tage sig til det ene ben. Altså, mm. jeg ved simpelthen ikke, om han blev skadet, da han krydset... Øh, øh, midterlinjen første gang, men han virker simpelthen, øh, simpelthen skrøbelig. Til gengæld, øh, som jeg sagde tidligere, synes jeg, han leverede varen, så det er ikke fordi, han, han spillede sig længere i forholdet på nogen måde. Jeg tror simpelthen ikke, at øh, den mand har fysikken til at spille en sugerlige kamp. Jeg vil, jeg vil gerne give Poulsen chancen igen, så vi får den vanlige firkæde, som på papiret er den bedste, med, med Petersen, Poulsen, Slot og øh, Osammer. Altså det vil jeg rigtig gerne se. Og hvis så Jesper Lange, han kan få noget gang i de der dybdeløb og få lidt mere tur ind mod det her OB-forsvar, som også sejler rundt så må vi have nogle fra start, Lange. Ja, det synes jeg, han skal. Han skal, jeg, han skal, han skal Fordi, hvad skal du ellers spille? 4, 4 men skal du gå hen. Jeg kender ikke Mattes øh, sundhedstilstand lige nu. Jeg ved ikke hvorfor han ikke spiller, men, men, men ham kan du ikke sætte op med Søren Larsen med uundgåelbart men så har du Skiladze som jeg ikke har lyst til at se mere på førstehold. Så selvfølgelig skal, skal Lange spille sammen med, sammen med Søren Larsen, og der må også være nogle muligheder i det her OB forsvar hvis Lange han kan få lidt tur med sin løber og hans hastighed, og hans arbejdsindsid. Det tror jeg på at, at, at vi kan presse dem, og så glæder jeg mig til at se Stephen P igen. Jeg hører til dem der har savnet ham. Jeg synes han er bedre end Oduru. Jeg ved godt at han har spillet skidt, men jeg savner hans hastighed. Jeg synes også, Lange skal have, skal have chancen igen. Og, øh, ikke mindst, fordi øh, trænerstaben utrygt har sagt, de gerne vil spille 4-4-2, og jeg synes klart, at Lange Larsen er den mest øh, oplagte mulighed, fordi Lange har den fart, som Larsen ikke har. Mm. Så, øh, så hvis, man, hvis man dog bare kunne få det her little and large øh, makker par til at fungere, så tror jeg, at der ligger en del mål og venter øh, for fødderne af Jesper Lange. Det er alt, hvad vi når for i dag. Tak fordi I lyttede med derude. I kan som sagt øh, podcaste det her program, lige efter vi har optaget det i iTunes, og høre det på Aarhus Lokalradio 98,7 FM hver fredag mellem 7 og 8. Tak fordi I lyttede med.